o nadalje scene na je tako da izvoliš. Ne, se za koncem mi za zato, ker to kar bom povedal je res najbolj dolgočasno od vsega, kar je lahko <laughs> dolgočasno. Ampak to na oni skali, na palestvici, ki jo kirke gor ponuja Ko pravi v filozofskih doktinicah, da, filo, da filozofija, da človeško početje ne more biti ali resnično ali neresnično, ampak je lahko samo bolj ali man dolgočasno, pa bolj ali manj zabavno. A, to, a, ta, tako ta je ta res nekaj, kar je zelo dolgočasno. To vam garantiram. Ja, ti zato ker se karja smeta etiko, pa ti je to, ti je to bližje. Novak k problemu Mogo letošnjega dneva filozofije, ne, je bil kriza, ne, mišljenje ne, kriza, kriza mišljenja. In v bistvu Vse, kar se tiče drugega dela v tega slogana, kriza mišljenja, ne, se znotraj filozofije vedno splača, pa je vredno vprašati, vedno iznova kaj filozofija je. Zdaj, na nek način, vse takrat, ko sem jaz začel študirati, so nas učili približno tako, Če se fizik vpraša potem, kaj je fizika, to ni več fizikalno vprašanje. Ampak je to vprašanje, ki je na nek način fiziki sami zonanje. In podobno za vse druge znanosti, so govorili takrat. Vzadji tega je bila zelo... Zelo klasična, zelo stara ideja, ki je pač Aristoter v metafiziki zapisal. Jaz se pa po navadi študentov bolj po domače, pa se mi zdi, da je veliko bolj koristna. Ko vsaka posamezna zlanost dobi svoj del vrta in ga prijazno lopata, Rabi, seje, zaliva, pleje, dela karkoli že je treba delati, ne? na enem krat pridejo tisti, ne bodi se ga treba, ki začnejo gledati, kaj vsi drugi delajo. Ali sploh kaj delajo, ali je tisto, kar delajo, nekaj vrednega, ali je tisto, kar delajo morda celo nekaj lepega, kot je bodi prej upisal, ne, pa če razlagal, ali je morda to celo nekaj dobrega. Haki? Vsi vrtičkarji jih naganjajo, jih pošiljajo v vrta ven. Ne hote sem. Ne. Eddington je v napis v svojem laboratoriju, je tam na začetku 20-ih let prejšnjega stoletja filozofem psom stop prepovedam, raziskave so v teku. Ko se raziskave končajo, potem lahko psi in filozofi pridejo. In tako približno je na teh vrtičkih. Zakaj? Je zato, ker kot Platon pravi, za to ni več vrtičkar sva, ne? Ni stvar filozofije, da išče svojo partikularno obliko bivajočega, s katerim se bo ukvarjala kot svojim temeljnim predmetom. Kaj pa je potem predmet filozofije. S čim se ta filozofija ukvarja? Če hočete. Vprašanje je dvovrstvo. Kaj to je in čemu to, če je Je. Tako, približno se Aristotel vpraša, in v bistvu, takoj, tiste, ki še še spomnite, kako to zgledati, da imate v zadnjem vse štiri vzroke a ne? in ta četrti, ki odgovarja, na čemu ima telos v zadnjem. No, zdaj pa. Ali iznotraj filozofije obstaja tako samo spraševanje? Pozdi dovimi boste našli filozofe, ki bodo rekli, ali se filozofira, ali pa se ne filozofira. Zakaj bi potem potrebovali meta pogled? Ali meta pristop? Meni se zdi, da je enostavno ta pozicija, da se zavrača možnost metapremisleka, ali da se zavrača možnost, če hočete, lepše filozofije filozofije, da je po svoji naravi v bistvu bek pred osnovnim metodološkim vprašanjem. Enosnovno metodološko vprašanje, ki se na nek način neprestano zakriva, pa prihaja na površja veliko krat, ko se tega ne bi želeli. Je to, ali se znotraj tega bogatega polja danes, ne, ki mu rečemo filozofije, lahko dogovorimo o čemer koni. Ali postaja nekaj, kar bi lahko rekli, da omogoča na metodološki ravni Neko vrsto konsenza. Zakaj? Zelo lepo je bilo filozofom tam do srede 17. stoletja. Vedli so, kaj je domača naloga vseh filozofov in vedli so, kaj je tist ideal, kateremu se približuje. V 17. stoletja, pa naenkrat ta stara tradicija ostaja, začnejo se pojavljati drugačna vprašanja, drugačni pristopi. Zato, ker se začne pojavljati ta drugačna vprašanja, drugačni pristopi, se prvič znova začne prespraševati to temeljno, metodološko pozicijo, zato, ker eni pravijo drugih, da ne delajo filozofije. Da je to nekaj, kaj pravzaprav za filozofijo, ni vredno, ni dobro, ali pa sploh, nekaj še, to, to je ni filozofija. V bistvu, te razprave, ki jih poznamo, pa ti predsotki, ki jih poznamo danes, O tem, da je filozofija besedičenje, včerajšnjo filmu sem se prav praviti usmejati, mm -hmm. uh, ne odvisno od tega, dijak gimnazije je noktujil, je v sodelovanju še z nekom posnel kratki film, koliko je osem minut roben. Mm -hmm. O tem, kaj je filozofija, uh, približno osem vprašanje, če ne zdaj spomine Vara, In sprašuje ljudi, tako, ne, ne filozofe, o tem, mislim, vrhunsko. Tako da, no ampak, ena od tipičnih not odgovorov je bila tudi to, da je to besedičanje, nakladanje, nekoristna izrava časa, pa še kaj hujšega da ne se je čulo tam. No ampak, ti razprave, pogledajte, Se niso, te ideje, se niso pojavljali v srednjem veku, tako so nekateri, ki smo morali malo več marsizma, brati v nekem odobjo, dobili v tis, ne, da so glede srednje veške filozofske teološke razprave, tako lahko cepenje in da ni imelo nekakšne substancialne vrednosti. Ne, to se je pojavilo z razsvetljenstvo, še leta krat, ne prej. No in kaj in za pravzaprav je to? To se pravi, vprašanje je, kaj je filozofija? Ne. Drugo vprašanje, kakšna je naše pripričenja o tem, kaj je filozofija je? Ne. Tretje vprašanje je naša želja. Uh, ti bolj uh, levo smirujem, direktli, kak je naš interes, ki usmerja naš ideološki aparat, da dojema, čemu delamo to, kar je po našem prepričanju filozofija. V bistvu, ta trojni zastavek je v, znotraj posameznih, danes lahko rečemo filozofskih šol ali filozofskih smeritev, vedno prisotno. In na nek način je skoraj zagotovno možno doseči soglasje in če pogledate velike avtori, zdaj, kako komu to ljubo, razprava o tem, ne vem, topli ste živečih filozofov, če hočete, ali pa topli ste filozofov 20. stoleta, ne glede na to, s katere Vejje filozofije, kdo prihaja, vedno bo v ozadju nekaj imen, ki bodo na nek način lahko odgovorila na ta, ta vprašanja. Zakaj je to zanimivo? Glede, v slovenski javnosti je danes filozofija, pa tudi za zgodovino razen tisto, ki se oparja za zagovor ali pa na nekaterih političnih pozicij, ne? da se za filozofijo govori, da je nekoristna, da je draga. Ne? To je zelo pomembno poveda zdrav. Ne samo to, da je nekoristna, da je draga, da je In da se filozofija. Pripoznava in prepoznava Skavmosko z nek diskurs, ki bi moral biti zelo podoben temu, kako če ne Žižek, ne, v smislu nekih izjemnih obratov, šal, eh, združevanja nezdružljivega in še česa drugega. Ne, da to ni dobro delo. To je lahko posebno korektna dela. Ni to in zgolj to in samo to filozofijo. Zobrej, no, do je to taka zgodba, lepa, vse se čuje. Zabrida v ta umazen del aposel, kjer je treba to na nek način utemeljiti. Zato pravim, da to je to del, ki je najbolj znotraj filozofije, najbolj dolgočasen. Pa, e, moje izhodišče ponavadi vedno e, citat, za zdaj izčem, sem da ga najde, Citat iz e, logičnih raziskav, e, ne Husserl, ampak Wittgensteina, e, ki pravi, kaj je tvoj cilj v filozofiji, Da pokažem muhi izhod iz steklenice za levlenje muh. Ta Ta citat uporabljajo, če hočete, a pa so uporabljali ti klasični oksfordski filozofi jezika, ostin in kompanija. Rajin se samo smejo, ob tem, to je res. Uporabljali so ga ti zgodni laganoci ali filozofski psiho analitiki. Ne? Uporabljali so ga e, ne res v tej ameriški izvedbi, ampak tutile. Ne? Tako da, pravzaprav, očitno je pri e, vsem tem zelo različen naboru sodobno filozofskih šol, to bilo neka, neka vrsta sprožilca. V kakim smislu? Bolj v smislu tistega, čemer bi lahko z Tomažem rekli, ne, ali obstaja točka, na kateri je vse eno. In če obstaja točka, na kateri je vse eno, fundament, ne, potem lahko na tem fundamentu zgradimo celotno zgrado. Tomaš je na to govor in pravi takega fundamenta, da ne se boh nesmiselno pričakovati, kaj šele potem iskati. Ampak zakaj govoriti o tem, da poskušati muhi pokazati izhod iz steklenice? Če V nekih potem v svojih drugih razmišljenih muha lahko poskuša ali pa se upa poskušati, ujiti iz steklenice, ampak s ste, ko poskuša ujiti iz steklenice, si Pravi, ne<|startoftranscript|><|emo:undefined|><|sl|><|nodiarize|> Pravi, svojo pot. S čim je ta pot določena? Ta pot je določena, pravi, z njenimi interesi, z njenimi željami ali s tem, kaj za njo pomeni izhod iz steklenice. Sploh, boje se čisto na prve, ko smo se spelo pogovarjali omenu in za je bi prostost v steklenici bila prava oblika prostosti in ne bi stojike se strinjal za drugo vrsto muhe, ne? da mora najti izhod iz te lukne ali iz te kletke ali kar to. Je. vprašanje, ki je torej prisotno, je, ali je nekaj, kar je substancialno lahko za te mnogovrstne pristope, za te različne muhe. Ali se morda najgrad ne vzpostavlja nekaj, da je percepcija teh steklenic, za teskega ki je v steklinici različna. Ko je Ludjur Voskovič sredo 18. Slovenija poskušal razložiti, da v svetu nista dve sili. Kot je neko so dobne, kako pa torej mal starejši so dobni Newton trdil, ne? ampak da obstaja zgolj ena sama sina, s pomočjo je lahko to približevanje stvari, gravitacijo, privlačnost in hkrati odbijanje, repulzijo, ne, je na nekaj, kar mu je, ko je upisal zgolj za enim principom, da je mogo upisati, da mu obstajajo Svetovi, ki so lahko sočasni, vendar med sebo ne morejo komunicirati. Zdaj se predstavljate, kot to nekdo, ki je jizuit, ki ima status, da bi zbi enega od velikih učiteljev in šteter in štruktorjev, znotraj tega začne govoriti o sočasnih svetovih. In v teh sočasnih svetovih posod živijo svojo filozofijo. Kar je bilo zlobno, v enem zapisu, ki niso ravno pripličani, a je Boškovičo, ko je eno od novih teh, ki so ga spremljali na potovanjih, ko so vizitirali posamezne šole, je bilo zapisano ne samo to, da je postala, no, sporedni svetove, samostojne filozofije, znači, ampak obstajajo tudi teologije, ki so na tak način samostojne. Ker če je to res, potem pa bil v bistvu Boškovič bil veliko bližje Giordano Bruno, ne, o več svetjo in več solceh, posledečno več, več bogovih, Ampak znotraj vsakega se da samo. sam. To sveda jasno. Ampak ne izključuje te, te mnogo, mnogo granite. To se pravi, ta ideja, ki jo vigenštevno na nek način ponudi, je ideja, da obstajajo pomembno vprašanja, pomembno vprašanje, da je to v filozofskem smislu nekaj substancialnega, da pa to ni tisto, kot so do razsvetljenstva z ni da obstaja zgolj en samostojen temelj in, če hočete reči, potem potregova na to, ena filozofija z vrlkim fejem. Pa do vseh, to še tudi ni problem, samo da najdem še eno zgolj. Torej, če Je smiselno delati to, kar pravi Wittgenstein, Potem je to mogoče prebrati, ali zapisati, v neki obliki, ki če bi bil Utopiasov, bi rekel: Zavesti še vedno proces možganov, tudi 20 let kasneje. je sem dopisal te metafilozofski pogled na analitično filozofijo pred 20 leti in tam sem izhajal iz te iste winvenštejnerne predpostavke, ki pa bom spet prebral da ne gozgleda kako sam sebe potvarjam, še enkrat, ne? Filozofirati se mora, torej se filozofira, torej se lahko filozofira. Dosem je stvar relativno jasna, ampak morala zlobno dodaja to, da z niso glike, filozofira se neuspešno, obstaja točka, ki je morda filozofiranje zunanja. Kaj bi lahko bila ta točka, če obstaja taka točno. Pridi je dober etik. Zdaj, deluje etično, ne? To je drugo vprašanje. Dober etik. Še, Še veliko boljši je znotraj raziskal, ki jim danes učeno rečemo, meta etika. Ali je meta etika nekaj, kar je povezano z etičnim delovanjem? sam na samo sebe pove ali je ali ne ampak jaz sem prepričan da ne Ali pa to ko sem na začetku rekel velja tudi za filozofijo Ali je neka zunanja točka, ki bi lahko mu da bi dosegli ta tako imenovan metodološki konsenzus metodološki temelj, ki sama ne bi bila opredeljena skozi filozofijo ali na filozofski način. Zakaj? Ker če se res filozofira neuspešno in če se samo spomnimo onega izvornega filozofije kot čudenje, kot straševanje, v zadnji stanci celo kot odgo iskanje odgovorov, vendar nikoli zadostnih, zadovoljivih ali takih, ki bi lahko razrešili. ne, ki bi lahko zaprla to izvorno čudenje. Kot je bolj sprelepo pokazal, to, ta manko, ki se poraja skozi a kje način a, tisto tretje počelo ki ga bele Tomaž za razliko od Aristotela, ne. Dašel je skozi manko mečesa, ne lahko prihaja do tega povezo manj tega odnosa. To a, ta manko ki se kaže skozi to da odgovorni ni za tosen. Samo perpetuira, ali če rečem drugače, imam dalje eh, možnost, da dobimo plače. Ne, pa dobimo mesta za proizvajanje eh, filozofskih diskurzov, ki so morda tudi plačnjiva. Ja, vse pravi, ki so morda, vse zato. No, in če je to res, Če torej, kot smo reko na začetku, je odgovor na naše vprašanje, kaj je filozofija definirala z našim prepričanjem, kaj naj bi bila filozofija, z našimi željami, kaj naj bi bila filozofija, ki sicer na nek način so pomemben akter v opredeljevanju prepričan, da niso izključujoči, potem bi lahko naredili tako dost enostavno strukturo, ki bi različne oblike pristopanja znotraj polja, ki ga imenujem in opredelili. Na prvi točki bi lahko poradili tisto, kar recimo Richard Rotti sam razlika med filozofijo in anti-filosofija. Kaj bi pravzaprav naj bila ta razlika? Ta razlika bi naj temeljila na poskusu odgovora na izvorno vprašanje. Ali lahko najdemo odgovor na vprašanje, kaj svet je, ki bi bil resničen ali neresničen. Vorte, prosim, pravi, zakaj se znova sprašuje varna tak? Če pa ta smo v zadnju tako tako je definirali naše početje, kot določene preko interesov in preko prepričanj. Torej namesto tega Kaj svet je, bi se lahko zgolj vprašali, ne, kakšna je naša podoba sveta. Lahko rečete slika sveta, kako tega. Kaj svet je, je posel, na katerega svet sam odgovarja. In v tem svetu ne bi bilo nekih velikih sprememb, če ljudi sploh ne bi bilo slika sveta, podoba sveta, kot koli pa sveda je nekaj, kar je pogojeno s tistim, ki to podobo ustvarjajo. In Če pravi roti, če sprejmemo, da je v bistvu naloga filozofije, presprašovanje, slike sveta, potem filozofija, ne poskuša iskati one zadnje, ultimativne realnosti. Ampak je filozofija na nek način bolj razgovor o vsem tem. Neke vrste govora, skozi katerega se kaže lahko intelektualno življenje ali intelektualna malonavnost, v končnem fazi se vse pokažejo različne slike sveta. Vprašanje, ali to pomeni, da zaradi tega mi jo v relativizmu? Zakaj? Če imamo to pozicijo, imamo v osnovi, ne, lahko toliko slik, kolikor je tistih, ki te slike producirajo. Ali je lahko slika bolj, kot jim pridejo do vprašanja, bolj motančna, bolj resnična, možda bolj boljša, ali pa še kako drugo vprašanje. In rodi pravi, zakaj nas to slovo zanima. Ali se morda filozofijni sabo ne moremo sporozumevati. Zdaj, tisti, ki niste poznali Rortija, pa ga ne, niste vrali, morate vedet da je Roti to začel pisati takrat, ko je bil na nek način izrinjen iz Raja. Sam se je odločil za to, niso ga brcni tako kot Adama, ne pusimo za evo, ker njegova eva je ostala na vdepku za filozofijo, on je šel in je zelo malo ki nam bi danstvo njim reče, kulturološke študije, ne? in je začel, za razliko od svoje prvotne ali prve faze, se je veliko bolj ukvarjati z del. In in z tem tako, in tako, kontinentalna filozofija skozi ameriške no in ameriške in tako, je tako, in tako, in tako, in tako, in tako, in tako, in tako, in Takrat, ko se pogovarjamo o nekaterih zelo pomembnih stvareh. Sam to nudi v bistvu neke vrste mm, trojček. Že včasih, ki so, so trojčki tako, tako ne od Platona naprej. Tako da. Pravi, Lahko smo skeptiki. In če smo skeptiki v tem birokratičnem sistemu, potem odgovora na to, ali obstaja konsens, ali ne obstaja konsens, ali ga je sploh vredno, se ga splača skati. ali ne, ni treba dati. Druga možnost je, da enostavno zavržimo to, da potrebujemo kakršno koli točko, okoli katene se bomo si strinjali, jo sprejemo. Pravi, vse kaj pa bi potrebovali, je tako inovano resnico. tega ne potrebovali. Pravi, seveda prva in druga pot sta čisto legitimni, in tudi našteva ljudi, ki na tak način funkcionirajo, pravi, ali kljub se mu, kljub se bi bilo za Filozofe vredno, da se trudijo najti konsens, ampak da ta konsens ni nekaj, kar mora omejevati filozofsko delo. Potem da je treba nojno vprašati, da so se ja, Kaj pa bi to lahko bilo? kar ne bi bilo, na eni strani omejojoče, ali zavezojoče, a ne? na drugi strani bi pa predstavljalo tak skupni, skupni koncept. Ja, kdega je poteknul iz žepa, kjer te gole. ne to, ali je nekaj bolj ali manj res, bolj ali manj natančno, ampak, ali je bolj interesantno ali bo dolgo čas. In če bi radi imeli spisek kdo, kdo spada na ta obroki, ne, same na to polje, ne, proti sem je rekel, da on Baduja takoj vzame sebi, ne. Žižek je bil takrat še premlad, ko je to pisal, ampak ga bi seveda takoj vzel v sebi normalno. Mislim, da bi nekatere od sodobnih feminističnih filozofij, vzel tudi v sebe, pa ga je velike škode na reklami lahko na pol. No, torej, filozofsko početaj kot razgova. Druga oblika, ki je tisti, ki smo nekem odobju morali, bolj brat, a pa živeti čas, tako je deklanje, novo ove, ta nova marxistična to je filozofija kot dejavnost. Zakaj? Je saj meni bilo to v nekem tomu blizu, zato ker, ko sem jaz začel štunirati filozofijo, je praksis, kot vse ima smer, potraj marxizma, bila izjemno, izjemno relevantna in je pomenna neko vrste preboja po odnosu do drugih, do drugih pristopov. Ampak kaj je v zadnju teorije, ne, ali pa tega pristopov, ne jistiti praksisa, tega marxistične, zagrnevške šole, belgranske šole, ampak filozofije kot praksi, to je v bistvu ta stara sokratska ideja, da počnemo, kar koli počnemo v tem filozofskem smislu, zaradi tega, da bi postali boljši ljudi. To, to kaj pomeni to za boljši, tem se zelo Lahko je to moralno smislo, ok, čisto v lahko je v nekim drugem. Če smo strogi legalisti, bodi to rekel, da moramo biti boljši državljani, ne? ali smo boljši državljani, že če smo boljši ljudi, razpraveti no, je to okrog krok, ko kakor. Ampak tisto, kar pa je bolj zadnjivo, da se ta boljši, kako se utrati, v na njih načini večji, spoljno srečnejši. In uh, za te razprave, ali je boljši človek srečnejši človek ali kaj je biti dober in kaj je biti srečen ok ne bom a, lahko govoril bistvu, kaj potem pomeni znotraj takega pristopa možnost da se doseže neki vrste konsenza. neki vrste tako sem prej rekel, substancijalne točke. V bistvu, se zdi, a pa zelo priločno govor, na to je, da vsa to počne z, kakor je počne z avisti domen. In da je namen, biti boljši, biti dober. Tisto skupna dočna. Tako bi sem rekel, ali to izključuje te možnosti, da imamo, sedaj tako sem prej rekel, slike. Kaj je to biti dobro, biti boljši, biti srečen, srečnejši? Ne? In so vprašanja, ki so vla že prej, prisotna, ponovijo še enkrat. Morda da, morda ne. Meni pač je zelo blizu tistojni govor, ki uh, pa se jih uh, zelo pa da takrat, ko so prvič videl Sisif uvnit ali da so bili Sisif nisem razumel, da je bilo dobro, da so širili na četvrtek, da je bilo nekaj dnevnika. da sem moral uh, jaz uh, napisati interpretacijo za cel za celo razred. A ne? To se pravi, če je to vprašanje, da je samo mor edino pravo filozofsko vprašanje, ne? nekaj, kar lahko odgovori na to, kaj pomeni biti boljši. Moram reči, da je to vsaj zame vedno povezano s piste starim simantičnem vprašanjem, ali je boljše da je nekaj, kot da bi ne bilo ničesto. In v tem kontekstu uh, mi je zmeram blizu nek malo modificiran primer, ki ga je uh, tam, sredstvo <laughs> 70 metri se je tako vrtero, so se odmordati na o holistih za prihodnje generacije, v vprašanje je bilo naslednje, ali bi naslednja generacija, ki bi živela v izjemno ekološkem smislu, devastiranem okolju, predstavno, da bi vsi nekaj vrste zanjatinski svet, ki bi nam še kupolo nad ne, In če bi želeli, ispod te kupolo bi potrebovali maske za tepljenske maske, kikisikoje maske, tako kot gremo v vesoli, ali bi ta generacija bila upravičena se pritoževati ali, na tem vačen so in iskati krivce med nami, njihovo predhodno generacijo. Seda, odgovor je čudno, ne, je tako dvojeno. Na eni strani, vzajmo situacijo, kateri smo danes. Če se resursi, ki jih imamo, vrtijo tako, kot se vrtijo in nam postane nedostopne zaradi tega, ker nam vzamejo plače, ali smo, če smo racionalno osebe, pripravljeni v tak svet uvejevati nove otroke. In dobro še vel med nami, bi mirno rekel ne. In to bi pomenilo, da smo mi lahko izjemno mančni. Vendar bi bilo število tisti, ki bi živeli v kupovastnem svetu, bistveno mančni. In torej, bi dobrošen del tistih, ki se sedaj pritežuje, vznam, da obstaja neka taka vrsta med generacijskega telefona, ali pa neka vrsta potovanja iz nebes v teko in v mes na zemlji, ne, v eno in drugo smer stvar če bi to pomenilo, torej, Če bi ta možnost spala, da bi vse rečmo tako, če spada, spada, spada, spada, spada, spada, jih tako tako tako ne bi bilo. spada, spada, spada, spada, spada, spada, spada, so znotraj to kariteje, ne, znotraj medicinske etike, ne, bioetike o vprašanju življenja, podalšanja življenja, ne, ne. Uh, zračujemo, zakaj? Kaj, če imamo tak miselni eksperiment, nismo vse to prizavljeni. Če se pa nam to dogaja, da se naše konditeta življenja slabša, ne zaradi finančnih razlogov. Zdravstvenih razlogov. Kaj pa potem? A jaz smo to pripravljeni prologirati še to, to čas. Ne glede na to, da je ta kvaliteta slabša in slabša. Ne? Torej, problem, ki se pojavlja znotraj te takoj imljanje filozofije, kot je, je ta problem, da v tistem trenutku ko se z zamečem, kar se nam zdi, pogosto krat samo umeljamo, da je vredno biti boljši človek. Ali ta biti boljši uključuje tudi v izvorni smislu golo eksistenco. Torej, ali je boljši, da je nekako, da bi bilo neče. Klasično govor, ne klasično govor, ampak klasično od tega pristopa je seveda, za tiste, ki ste morali brati, ali smo morali brati Marksa, je najske za o Forebro. Zakaj nas muči filozofsko eksperimentiranje, mrdimo to. to je, odgovor zgleda, da je boljši da imamo nekaj, da delujemo, kot pa, da bi to delovanje bilo res. Ampak zdaj, ta res ima že težavo ker to priposala, da vemo, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je v interesu prihodnih generacij in kaj je zgoj v našem, našem interesu. Sedaj, Filozofija, kot praksa, nosi v sebi še eno sporočilo. To je sporočilo, ki ga običajno pripisujemo šlim, pa ne, psihiatru. Takrat, ko imate težave, se boste naročili proti psihiatru, pa boste se rešili teh Zakaj ne bi na nek način? Ne? Ki je, je filozofija ali so filozofija kot na že na so film način, so film ali so film da je film ali so film ali so film ali so film Poverty, million, million, million, But, yes, million, But, tretja oblika odgovorov to, kaj naj bi bilo narobe, je, filozofija nekaj vrste vsem drugim znanstvenim A ali pa vsem drugim področjem človeškega skozi slobine imamo različno govore na to, pa različno pojavno obliknje, tudi ne to no, ne nekaj. No, četrta stvar, ki je na nekaj nečin imel pisotna, že skozi vse te tri stori, kaj je filozofija nekaj vrst velitan svetovni nazom, ali pogled na svet, pogledne sko te želavke, ki smo ne zgodili. Ne zgodite. Znotraj tega pristopa, da je ne lahko filozofija pokretna svet, imamo seveda vse dve tipični možnosti. Ena je, da je filozofija na nek način svet, ki na nek način dopolnjuje tisto, kar počnejo druge z nami. Zahvaljujoč spora, ampak daje dodatno obliko temu Potem bi lahko rekli, da imamo nekaj, če ne se reče uh, Wilfrid-Servos in kaj scientific image, pa tako je filozofika image. Med tema je pa common sense. Znajstveni mm. progled na sve, ki tam je, kaj imamo tako in izraveli in potem imamo filozofski in na njih način pravi vizelaši, morajo biti v neki vrsti so zmočni. In kateri bi jih imel, v presežnost, ki bi bil teosta, teologija, vse pa pa bi potem to imeli. To je možno. No i druga svi je vznotri, Pristopa, je pa ta filozofija, neodvisna od vseh drugih dejavnosti, spostavlja samo stojni pogled na svet, kot nas je, na neki Ker v veliki meri delajo tisto, kar je v Nemčiji, klasični grad Slovran, teorija se mi sklada z dejstvi tem svabši za dejstva. Trep. Trepo. Znotraj tega, kdo je kje. Jaz vam bi zdaj lahko imena naštevil, koga se meni zdi sedal vrstitve kje. Meni se zdi bolj zanimivo če mi sami za sebe poskušamo najti točko znotraj katereh smo, a pa pogosto ker se izkaže, skažejo, že za sebe, da sem vsaj v dveh v dveh Kjer sem za čas že iskutilo, moram priznati, da sem pred 20 leti napisal nekje če so se rekli teze za razmislek, ki so imeli strukture v Wittgensteinu svega traktata, zdošnjega spoštovanja, da v se sem počal prištuditi šest. Čepo taj je korek, ne malo bom lahko še ti se ne dažem. To je izvodno vprašanje. Kaj je filozofija? da se moram na tisak izkratiti, ozirati in sam plana, da filozofije pač si da je imala tukaj potoko v hladni vlatski gospod, ampak še In ni nič. Ni pa nekaj In če se tega zavedamo, potem v principu za vsem Delamo kot filozofim. Nimamo težav, da kratko se srečujemo z drugimi filozofimi. Če ne, je pač sokoh. Pa jaz sem še zamknil primer, ko sem se slučujem, to izračujem, ne. Vsi nekaj nemanje politične kremenje, ko je, dal pravi, togo to Nobelo nagrado, je bilo eno. Vprašanje, ki je, omena, ki je ne bi bilo ne glede na to, kaj se vi, mislite o pomembnem političnem ekonomiju, kot je Ferjamo, ki je pomenil, da poslušate, da se tam spogledate v politični remi, ne spada v politično ekonomijo. O, pa politično ekonomijo. To je ta tipičen primer. Ekskluzivizma, ne? ne to, da se z nekome strenuši, e, često korekni, to ni noben problem, ne, tem filozofija stoji in papir. Ampak, če pa nikoga je čuješ za to, kar mi da, rečemo na iste stekljene vjetke, ki se je v sami predljena, je pa ne. da sprije kaj počnemo, če bomo to počnemo, pa zakaj bi to počelo in prijeti je zakaj bi to plačevalo za to, da to počnemo. A, mislim, da je to zgodno Opšanje kaj počnemo je, nikaj počnemo, in težko reči kaj počnemo, ker je to zelo raznovrstno, čo vsak njega svoj počne, ampak vajemljite, da se dobro zabavamo. Ne, če to je odgovor na to vprašanje, da je to, da da ti je vprašanje, potem to plačuješ, najverjetneje za pride denarnice, ukratka, zakaj je to za nekaj. Če se ne naučiš, kaj se noben koristi, je samo zabava za vas. Ne? Če ne znate, mislim, kot filozofi, tudi povedati, kaj počnete. Uh... <laughs> ne, to, to se in odgovarjamo. se to Ne, Ne, na to, kar se To je ravno ta trugo. Ali se na prvem koraku strinjamo s tem, da je to, Kar počnemo, je nekaj instrumentarno. Ampak ne, to se da ima to početje neko intrinzično vrednost in nas nekaj, kar je ekstinzično, kar je lahko poškodbe, cerebrov, ekstremne sindrije, in tako naprej. Sploh me na tem prvi točki ne zanima. Tu je vse. Vse je stavo Mislim, da kot se da to povedati zgodbo, ko je rasil ko je svoj obrata, ki je moral vzglavniti v lorski zbornici, ne? pa se pom hitro povedal tem, kaj je brat. to ima In zbornica ima pomembno nalogo predvsem takrat, ko kraljica predloži nov proračun in je za tega razpravljati. Ne zato, da mora že kakoli žestveni, pomemben vpliv, ampak prosedura je predpisana, da morajo iti skozi to in sprejeti neko svojo pozicijo v To prišla je razpravljeno o tem, tudi bojo leta 34, katere segmente znanjosti in vsebne računenja, in vse smarne računenja, proračuna je treba podpreti. In tam so bile škibirke, in so bile tudi opisane, zakaj ne nekaj. Zdaj, razprava je tekla, potem pa rasih odrasil, ne, je postal, pa je rekel, da ima dober predvok, da se smo treba nekaj dogovoriti o strukturi tega, kaj bomo podpirali in kaj, bo ne da bi glede da je to, ne vem, raziskovanje za fiziko, ali za izstraživanje ruge in vremena, ali nekaj četrti, peti, karkoli že. No in nekaj, poglejte. vzemo osnovne kriterje. Nekaj je koristno in nekaj je škodljivo. In zdaj, samo prejegamo s njihovmi negacijami pa umeseni to. Torej, imamo znanosti, ki so koriste in so škodljive. Znanosti, ki so koriste in so neškodljive, imamo znanosti, ki so nekoristne in so neškodljive in imamo znanosti, ki so nekoristne in so škodljive. In reko, zakaj bi se bili pripravljeni od očin, ne, in bi podprli. In jasno je bilo, da bomo v popolnju nekaj tiste, je koristno, In je ne škodilo. Zdaj, raje, da povem, kaj je spadalo v to področje. V to področje je prišla medicina in delno fizika. No, potem so prišli tiste, ki so nekoristne in so škodljive. Niso smo želeli dati jasno opredelitev, kaj bi to lahko bilo. Ampak, na neki način so rekli, to je zgodovina v združenju vrkavijevstva. Imeli se dober razlog, lojitektom pa še nekaj, A, to, pa za to, to je potem, potem, so bo imeli tistih, ki so koristni so škodljive, tudi teki velik, pa so pa ostali nekoristnih, ki ne In uh, Rasil je ne prejmel, da je, da jim proda matematiko. Pa so rekli, ne, da matematika je koristna in da Zekaj je korisna, a ne biščno je Zakaj je koristna? To je bil točno čas, ko se je tla, matematična fizika, kvantna fizika, začela razvijati, so lidi, niso videli, kaj so možna poslednice, ampak so In kaj je sveda ostalo med nekoristni in neškodljivim, da ta, tako ni bila klasična humanistika. Med klasično humanistike so števite antične študije, klasične zemljeno in filozofije. No in, kaj so podprli? potem, ko so prišli do konci? Ne? Najprej so podprli tiste, ki so koristne in so neškodljive, potem so podprli tiste, ki so nekoristne in neškodljive črne, ne? potem so tiste, ki so koristni, škodljive in nakon so zostavili tiste črne očke, ki so nekoristni in so škodljivi. No, tako da, ja, ljudi, da si da je to, to. v trenutku, rekel, kaj si pa lahko mi, drugi, pa počnemo s tem, kar delate vi, boš uporabljali? Ne, pa bo, boš preseljeni, pa smo preseljeni in tva tako je nevrano uporabljeno filozofijo. Stremljamo. Legitimnem delu tega, pomenem delu tega, ampak ne. Zakaj, Zakaj je izgoj to? Zato, ker več rečmo temu izobrazma ali kulturalizacija na sebi ni več od da se da se analizirajo. moguče ne gre Če se lahko to privoščimo. <coughs> Isim, če, se lahko privoščimo če, imamo to, če nam teče, potem v bistvu je rednota, da. to hoče gledam. običajno ljudje izberamo. Tako kot, va, primeru, imamo, dve osebe, ki so tak, da tak, katera oseba bomo izvrani. Nekaj, ki nam je vrednejša, na nek način. Kaj so razlogi? Tem se da. Ampak, če nekaj ne prepoznaš kot vrednoto. potem pomeni, da takrat, ko, po, ko ne teče česen, ne? ko nismo v izobilju, sploh ne razpravljamo, da bi to pa nekaj, kar je vredno, In to je tisto, kar najlažje odreši. se včasih odreže, da To, se to, se Pokažujo, da teh slovenskih relativno dobra podjetja so prehodila iz starega razdoblja v Novo Slovenijo, da znane po dobrih centrih za razvoj in Če je bilo, recimo, v Sloveniji okrog 20 tam, pred 80 leti, jih je bilo leta 2000, samo še. Deset procentov. Samo še dva. Koliko je imamo zdaj? Na šest takih centav. Da pa nam jih ne? Ja, ampak ne pri... Problema je da jih ne ustanavljamo pri... ...podjetjih, to bi ja. to ne jaz v na no, drugih Drugi. naradila, da bi druge. Ne, to je skušnjo, ki kaže, da, za se ne igraš. Zdaj, ko smo prišli v nekaj čovječnega, sem se zgodovinsko ukvarjal, da so zdaj se, Jezik je Ni samo uporabnost, je tudi se pomankanje, da da lahko. Samo to pomankanje, vse je njega istotnost ne, neško na odobje, ko diva može. Včeraj smo sem zelo pomemben, in ko zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo če zelo zelo Če zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo fakulteta. ta fakulteta Se so da je brez vleža. To je veriš enikost. zakaj bi to? To je problem. Zakaj bi dal, dal ravno zato? Yeah. Kaj je toliko? Mislim, da je Da problem, da te, te optike, ne, mislim, da je problem v tej obtiki, na tem razumevanju, da je ta nivo klasifikacije znanosti, kako pa ne, nočkajkaj problematična. Mislim, obstaja nekaj vrednosti, ki jo ima znanje, ki jo imajo znanstvene discipline, ki jo lahko črčite na istnost. In kako ti gledaš samo? Kako vi prskrčiš vso vrednost, ki jo imamo lahko hvala in znaveno na koristnost? Če to je edina dimenzija vrednosti, ne? Potem jasno mi pademo ne, po vseh kriterij, ki je verjetno celotna humanistika, ne? Ampak da je problem današnjega na časa je v tem, da moramo dokazovati koristnost, ker ne priznava nekajne druge vrednosti, kaj sem te ne, kaj sem korabim. A ne posledno tako korabne, ki jo lahko V, v, v resno znanje, da, da, da je našo ukvarjanje s tem da je prav upravičeno, da je strošem. Evropska unija je zelo we v to be tam poprlo se dolne vojne, pa do sredine 30 let je bil eno od špic uh, v svetu. Uh, on je bil ljuboko pri pričal, bo nevam, ampak skupina. Vedem, da takrat, ko stvar je postavljena, tako kot je bila splošna teorija relativnosti, takrat že postavljena, ne, da je treba delačna laboratorija. Da takrat, Kdaj, ne sme prihaja domo. To pa ni pomenilo, tako kot si ti lepo povedal, ne, da so tista prva vprašanja neodvisna od te, rečmo, cene, tega celosti. A je je na nekaj, se reče Ne, ne to v Ameriki takrat, če ne so ne, on je imel bolj težave za ameriški materializmo. Ti ameriški materialisti, ali pa novi materialisti, kot krokoli so se imenovali, so bili pripričani, da je filozofija znanstvenja na tem trdem fizikalnem pomeno besede, kar so koli kasneje lepšo upojmili na Dunaju. Oni na Dunaju so imeli Pa ali druge, v zadnji, v bojišti točke, da je To zelo zelo, zelo zelo, zelo zelo, zelo zelo zelo. Sprejemanje z monopolom in glede to, je in da ti marjaneš, da filozofija nima vrednosti. To trdiš, ali trdiš, da nima te za za nefilozofe? Ne, da ima in trinesična vednost. A? Ampak? Ampak vse vprašanje, kako skozi različne realnosti prepoznat to in trinesično vednost? A za filozofi sami? Za filozofe sami. pa imamo dva probljema, Če ni ti filozofja ne pripoznala svoje fizične veze, s kaj pa tako pričakujemo, te bodo nekaj. Še vrda, pa po res povedaj, tisto kar na nek način, mislim, doboko podrežen je želj, da je čudeljne izvor. In to, mislim, da ni nikoga, ki bi to... Če čudeljne izvode, da imaš vprašanje. če imate vprašanje, imaš neko vrstvo to. Ampak ali je že vprašanje tisto, ki odkriva pot k internezičnem vrednosti, tu je, tu je ta vzreka. Tisto, kar je vzadnji, je ta prva metodološka predpostavka, krok kdje je očitno gre. On je pripoznavanje. Vrej, se imaš, decimo, danes v svetu tako, Polovico filozofov, ki pravijo, da je mogoče odkriti resnico v svetu o tem, kako svet je in polovico, ki pravijo, da je to ne je. Ampak je iskanje, recimo odgovora, tisto kranjime vsem skupaj. Vsem skupaj. Hmm. <clears throat> Se zdi, da že po definiciji ne, filozofa mora držati, da ne rabi in niti ne, ne more, mislim, ne smeje um, se spraševati o koristnosti filozofije. Ne znam, je filozofija koristna ali pa ni, ne? ker kakor hitro se začne spraševati o tem, ali je koristna, znam, ne je že na polju filozofije in ni več ne filozof. Se pravi, ko govorimo o tem, ali je za nefilozofe filozofija koristna, imamo v mislih človeški kot celoto komod, kot to rečem, brez kakršnih koli zadržka in, in pred tem smo hmalo eh, tam, kjer pač ugotovimo, da se iz filozofije, jo poznamo, tam od dalje, sedalje, eh, razvila sodobna znanost. Iz sodobne znanosti pridemo hitro do tehnologije in ko smo pri tehnologiji, smo hitro pri tisti surovni porisnosti, kakršno razumemo v te najpreprostejiši, najmaterialniši pliki, če se tako izrazimo. No, Velikanske čudne teorije, ki se dogajajo kot pa se jim o nekih koristih, družbenih, posameznih, in tako naprej. Ampak, ko se enkako sebe divide, da nečem, a ne, ne. da ja, se s tem strinjel, da je to, kar etipeje, ne, imamo e, no, no, to na eti načinu da je to proti, samo. Je. Potem pa smo, Peter, pri tem, da je že samo vprašanje kaj za vraga ja, ali <tus> v ja, je koristno utilitaristične narave, so Ja, je da je Sveto. morda ne, da je lahko bilo nekoristno. To je čisto kontekstualno, nekaj kot se danes, v da naši slovenski družbi in naši slovenski državi sprašuje, kaj se bolj šne pri nebočenih panogah, ki je tukaj implicirano točno, to, ali so dovolj koristne, da je lahko pobolj ena budžet pohrani v smislu akademske svede. To je, to je zanimivo vprašanje, ki nek čudno brat, ki je stvoril ja, se, se na to na koristnost vsega, kar ni To je to njegovi kar je zdaj 40, 50. In mislim, da je na ta rečen si sploh nospedil zgašen. No, te, te, samo to. Ko sem če tudi eno štiri rekel, da je Vse nezaposleni. Be vsem nezaposleni. Bez, 1400 družboslovcev in humanistov. Uh, nisem nam različan, kaj to bolj zbira Če sem ne na nekone strani, da A zdaj družbo, sredcijno ekomalisti predstavljajo okoli 5-60 odstotkov vseh študentov. Vseh nekaj nekaj nekaj. Ne za poslednih, takoj nekaj nekaj tehničkih, tehnoloških in razoslovnih sverih, je pa poslišno 1100. Če ekonomija nekaj nekaj. Ne. Presim, samo ekonomija nekaj nekaj, da je ne ti ste tu, tako ma za zaposlovanje na to na leto, ker tamo je nekaj čutek, ki se je probil, ki je, pa, nekaj na to. Pa ne razumajo več teh učitkov, ki smo jih, družbe prodaje. Ne, če meni, da več inženirjev, več fizikov Bilo. Na več tež deloških centrov, tako bi bilo več Da. Zdaj mi biloški pa bilo ti Ne, zaposlen, ne zaposlen, okrog 110 ali 116, okrog 2400 je tekst, ki ima visoko izobrazno. Ok, da je 1400 ja. Svečenstvo, ne? Svečenstvo, ne? Svečenstvo, ne? ne? Tudi še kare... Smajš, da je to zveč večjo verjetnost, da žele sposebne, če nimaš fakultete, kot se če imaš? Imaš, ja. To se cekaj je dober argument, ravno za plado, za to, da financirati, ne, ne, ne. za slovne programe ja. in komunistične programe. Poznam primer študiju farmacije. Ne. To je po vseh opredelitvah zdaj najbolj perspektivni študij iz generacije, ki je diplomirala od marca letos do konca študijskega leta. Diplomirajo jih okrog 30. Da, ja, ker tam generacije zaključujejo, ker jih driljajo, pečno, no, imajo izjemno dobro. Ker jih, mislim, da okrog 75, v enem letu praktično ista številka diplomira. ni umel, da je to čisto iz generacije. No, ampak v teh ima službo pet, v tem trenutku pa so top, popraševanje po njih. Res je, da bojo, tako sem čul drugo leto, v Krško bo prli Krka neko novo tovarno in bojo potrebovali 150. Kar pomeni, da jih bojo mogli dobiti iz širšega bazena. Ampak v teh sredskih razmerah tako da Te številke, s katerimi nas bombardirajo, pa nam perejo glavo, je v veliki miri stvarna interpretacija, ali pa poglega na Ta farmacija prosperirana, ne. Družbi, osnovci, bo prosperirana, koč upoštevamo vse te družbe osnovce, na ki so zdaj zboljeli, zdaj stresa in vsega tega, bo zdaj službe. To je res, da ce... se do drugih imali, Socialne za socijalno za <laughs> Poglej, ki je žena niša, poglej, v nekaj, če se izvrke, a pač nebojajo področjo, pač nekajosti in nekaj. definiciji, da je svetost herape, te psihije in terapija to. Če je skrat za godine, prizopsov arvanje, v tem eno To je eno dobitkih ta, ta Hvala, da smo spetno gledali svoje. Ne, Fredi, ampak tako kot je Ivan Ilič, ko sem jaz začel študirati, smo ga tako zložitkom brali. Takoče nisem vedel, da je zbračo doma. Znači se nam predaljajo to iz Amerike, da je sicer dohovnik, ampak da je izjemno levo ta teologija osvaboditve praktično. Čeprav ne, se nikoli bi deklarirali za to. je v tisto svojo izvodljivo šole, di skole, kako se je tako, škole gole, pa od nas dobli vse bohovaško pravota, točno to to sintagno, da lahko ravno filozofi pomagajo v tem, da se človek tak ohrani v tem svojem polnem življenjskim smislu. Ko je pa napisal par let kasne ta medicinski nemizir, tako kako je že pravno slo, je pa celo več govoril o tem, kako eh, sodobna medicina proizvaja bolezni, ki ne obstajajo in kako jih medicina ni več sposobna sama zdraviti in da bi morala imela tudi filosofija. So kajlige prane in kjer bodme z risiko tisto kar